Vi er nå i Bjørn Båsen, ja, bakreste gatnaven i hele Sannes, og, og vi koser oss på Linkefest. Ja, Linke-spesialepisode. Og for det som ikke vet hva Linkefest er, så man vi kanskje oversette det til, til sånn YouTube-norsk. Laning? eller ja, jeg tror det er Laning. Ja, Local Area Network. Det er sånn gathering, eller vikinghus, eller... Gjør ja, ja. folk fortsatt det? Men nå er det Bjørn Båsen.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 Det var trivann. Hvorfor har vi så mange sjanger? Jo, for vi, uh, for vi lurer på hvordan stemningen er. Det, <laughs> stemningen er god. Ja, stemningen er god. Ja, ja, ja. Helt opp. Blane mm. no. og ja. hos oss. Spis masse god mat. Ja, man har fått til oss mm -hmm. Det er ikke bare Grandiosa og Red Bull. Nei. Jeg takk. To bokser med energidrikk. En og en halv. Så jeg var extra giret i år. Litt for giret. sov ikke si godt i natt. Ja, men du hadde vodka opp igjen, så det var galt. Ja, ja, ja det var liksom både oppkykkende og dømpende samtidig. Så hvis man har barn så hører på, så må de hverken ha vodka eller energidrikk før de skal legge seg. Så... Ja, nei, det er ikke anbefalt. Ja. Ikke for barn og ikke for gravidne. Nei. <laughs> Nei Men, men det, det er jo kult å være på LAN Fordi du, da, altså, målet er jo å presse inn mest mulig i spiltimer på, på kortest mulig tid Ja, ja. Og hvor lenge spilte du med i går da? Målte går ned til klokka var nesten tre Ja, det er mye Det er ikke ofte jeg er bakken til nesten tre over natta altså. Nei, Nei. Nei var ganske ring på slutten der altså. Herregud Hahaha <laughs> Men øh, du spurte ikke hvorfor vi har så mange kjerner? Ja. Og Det er jo et spesielt LAN i sånn måte. For med laner for første gang, tror jeg, med spillkonsoler i tillegg til datamaskiner. Ja. Vi har to Playstation 5. Fordi vi ville spille Helldivers. Stemmer. PC-ene våre har ikke sjanse til Helldivers alligevel. Nei, nei, nei, nei. Og det, det er kong i kongespill da men Henning har ju en optimal PC, så han spelar Helders på PC. Mens jag hukar sitta i soffan och kosans. Ja? Ja. Låt mig bara för jag sitter lite i soffan nog vet jag. men sitter på någon ganske höge stolar på att det helt optimal ergonomi, så så sånn sett så tror jag kan vara grejt och och inte hålla det går när jag i uka. Ja, det går med skylt. Men altså, det er rom for forbedring. Kanskje blir det nytt bord, kanskje en ny kontorstol til neste års lang. Jeg ønsker litt å være lang, så vi må begynne å gjøre <laughs> det. Men lang er jo, det blir en ting for oss. Det. det er tre ganger da. Tre år på samma Cirka samme tid, hvert år. Ja. Men litt. Jeg var ikke det første sant? Eller jeg, jeg var fjern med. Du var fjern med? Da <laughs> ja. var det an! Ja. Area Network? Ja. <laughs> du var ikke så lokal. <laughs> Eller, ikke, ikke land, men faen. Uh, faen? Far away? Far uh, area. Far. Ja, ja. ja, for ja. Da, da var det i... i dere var på... Mygg og på hytta mi. Hytta, ja. Og jeg satt, I Bergen. I Bergen, ja, det kan jeg gjøre det. Det gjør det. Da spørte vi Valheim, bare juling. Kanskje? <laughs> jo. Jo? Ja. Ja, det... Du også storkoste deg meg i hvert fall. Det var helt, helt topp det. Ja. Og det var nok til at vi kunne starte en, det som nå har blitt en tradisjon da. Nå må vi kunne kalle det tre år på rett. Ja, to ganger på rad, så er det tradisjon. Ja. Nå er det business as usual. Nå er det den typen på året. Ja, da er det bare til å rytte kalenderen og møte opp. Ja. Det er jo greit for dere som var barn og var litt sånn, dette var planen jeg, yes. Ja. ja, for den var fortsibart, og ting må klareres. Um, så ikke bare, bare å få en helg fri. Nå skulle jo med egentlig ha en, ha en helg, Jukka. Ja. Men så skjedde jo noe uforutsettet. Ja, da skjedde jo noe uforutsettet av um, Det er fordi jeg skal jo til å fike, det er reisebyrået som har bestilt billettene, ikke meg, fra jobben. Så jeg må dra 07.30 fra Solheim i morgen. Er det tidlig? På søndags morning. det er litt tidlig. Men da kan vi jo gamle oss så lenge vi orker, ikke? Ja. <laughs> Helst gjør oss litt før, kanskje? Uh, <laughs> som noe rett og flyet ditt. <laughs> ja, jeg tror ikke jeg orker å spille til sex, men vi kan prøve det. <laughs> <laughs> ja, I morgen skal reise, så da skal jeg bare kroppen min fraktes. Jeg skal ikke være mentalt til stedet. Ja. Så det går ut. Ja, vi ser hvordan det går. Ja. Du, du skal jo kanskje være utkvilt til... Mandaget. Ja. Ja, jag är ändå ju fent. Ja, fint. Ja. Sätta mig då en lång race Du, du sa det hade kvar en hel dag. Ja, alltså jag är ju framme för tidigt i kväll. Ja. Så vi kan hålla på så länge med välgetter. Ja. Så länge med. Och jag märker ju att med jag är gamle på de 40-tior så dögner man jo Ja. Ja, det var easy peasy. Sagt. Grandiosa, räddpump. Spilte hele, gjennom hele natten Men nå, nå klokken bikker tolv Så er så sånn, oi nå, da, Altså, jeg mister fokus Ja, ja. Det var, og, og så spilte vi jo et eh, Spesielt spel I går også Der det, vi måtte være litt våkne Ja, ja. Uh, Kanskje det er derfor det er ikke er så bra Ja, det kan være <laughs> Det kan være. Uh, Kan du bare ta en innskyttelse Før i glederne? Ja når du snakker om døgning, ja. eh, jeg har jo døgnet blantmakt noen ganger det bare er så gøy å spille Og så er det et par ganger der jeg har nesten døgnet fordi jeg ikke klart å slå av fordi jeg bare måtte spille en runde til Altså noe nylikt? Nei, par år tilbake, men da har det faktisk Mario eller noe sånt ja. Nå har jeg gjort at jeg bare, jeg det var, hva er dette det var jeg ja, gjorde okay, Ja, ja, ja, ja. Bra spill. Bare ta en tom område. En tom område. Ja. Og så setter jeg meg på gulvet for å ikke sommer. Bare for å ha det et ubehagelig. Jeg vet ikke, det går ikke fys. Jeg tenker en tom område. Jeg orker ikke bare legge. Ja, det er jo en litt fin følelse. Eller, då er du hektet. Da er vi innspillet. Ja, og det legte mangt du gjennom hver gang, så det er jo gøy når det kjører. Men, uh, hvorfor lar den link linke I landet av 40 pluss? Den er jo gamle. Ja, men ikke så gamle da. <laughs> Jeg føler meg gammel. Og det er jo ikke med som har sluttet å lande. det er jo ikke med som har begynt. Det er landet som har sluttet. Oh yeah! Ja. Ja. A ja, första designen var. Det var en det kunde ståna nästa. Nej men alltså landing är ju alltså mer har ju hållt mer mer har mer, mer spelat. Vi landar ju mycket när man har inga. Sant? Men you wisha då? Jo, alltså vi var tre jänner. Det föllde, det följde, det föllde så mer. Ja, det var husker det så gott. Ja. De bästa minnena bara sätta sig Det var jo upp i byn så nåt alltså. Ja, ja, men medan tre jänner är inte men så har du ju gått veck för i folk har fått internet. Folk bara spela hemifrån. Alltså är det ju det samma. Ja. Men det har ju alltså fick ju Docker idén då för några år sedan, hej, med reise veck och så dedikera mig en heltid kun rå spela tid. Ja? Ja, alltså med kun ju bara så de dik vart hem och spelt så man gör på andra Men ja, men det är det är nog med att och samlas. Vi drar jo en guttertur, liksom, og i stedet for å... hva er det andre folk gjør på guttertur? Ser på fotballkamp og drikker øl. Ja. Så... Spill med datter og spill og drikker øl. Ja! Ja! <laughs> jeg vet ikke... Henning, når du kommer på jobb på mandag... Ja. Han altså sitter på en måte fotballguttet, Janne sitter der. Så sier de, ja, ja, ja, jeg har vært og sett med en ube uh, overfjorden i helgen, vet du. Grela, bra tur. Ta du over da. Hvorfor har du stålet seg på å si opp her? Nei, det skulle bare være litt plagsomhøst. <laughs> altså, slår de syke brøst, er de så stolte av hva de har vært og sett på noen sverte vanefolk. At de søtte enda med oss selv, mens de det der, bare for at de sitter og drikker. Jeg hadde ikke hatt problem med å se hva jeg gjort i helga. Nei, sier du det? Ikke det hele tatt. Vi samme bondus som fotball, gutta. Ja, jeg hadde ikke... Jeg hadde ikke... Sånn, hadde... ja, ja, gutta, jeg hadde ikke lagt, jeg hadde gjort i helga. Jeg hadde satt hele... hele helga bare gamer. Nei, jeg hadde ikke begynt. Nei. men jeg hadde, jeg hadde svart på det uten, uten skam ja, veldig Oj? nei, altså folk får gjøre dette, det er gøy med uh, og jeg tror når jeg av og til liksom min hobby så, så, så synes jeg folk, de skjønner det ikke de, de skjønner jo at jeg er engasjert men de skjønner ikke det går an å bruke så mye tid på det så jeg, jeg tror de synes det er litt sånn humoristisk kanskje. Ja. Eh, oi, tassen meg nå der. Men eh uh, men å å bruke så mye timer gaminga, jeg tror ikke de skjønne. Uh, for, for de forbinder jo spill med Norge barn jo. Ja. Ja. Uh, men nå jobber jeg jo med de gamle folk da. Så Ja. <laughs> oh, yeah. de så er ikke de, de har ikke vokst opp med spilen, de de kaller alle spillmaskiner fra Nintendo, sant? Eller så har de en ny Nintendo maskin der har, sant? Så når jeg sier at er, jeg har... Det er det. Jeg, jeg, ja, jeg har jo det. På <laughs> ja. Når jeg sier at jeg har lana, så skjønner jeg jo at det er sånn kids gjør i vikinghallen og sånt. Ja. Men de skjønner ikke at det, det er liksom en sosial ting som med tre bruker for å ha, ha det hyggelikt. Ja, for det har de sett på dagsnytt, på kveldsnytt på en måte. Ja. At det er noen sånn luringer som samles i vikingskipet. Og, og ja, ja, for de forbinder laning med svette ungdommer. Og, og energidrikke, og, og litt sånn folk som døgner og blir helt firekant i øynene. Ja, for meg har jeg kjørt noen av det, sikkert. <laughs> så så når, når jeg forteller at jeg har gjort noe sånn, så synes jeg det er rart at jeg, i en alder av 40 pluss fortsatt holder på med det. Ja. Men ja, jeg, jeg tror ikke jeg beskriver alle detaljene, for hvis jeg begynner å legge ut om hvordan helgen min har vært, de ikke så interessert i det. Nej nej, det är ingen sak att höra detaljerna. Nej. Jag tränger shit att om sticka uppskrifter eller nei. Paradise on the X eller något sånt eller. Ja. Vi går jobba din och Jocke. Forteller du Jocke om din lidenskap? Jag är i en väldigt kort och treck. Ja. Eh, uh, om lite glitter jag. Ja. Ja. ja. tror i alla fall uh, bland uh, Liksom, folk på min avdelning är IT-folk så, så er är ju alltså gamern på något här som de ikke ser ner på som den uh, allmänna befolkningen av och till gör. For de vet at, uh, ja, okay, her er det vet att uh, ja okej. Här är det liksom de har gärna väldigt god peiling på, på data og sånt och när det ska ska se inte vad folk uh, kan og hva folk de vil ha inn, så er det ingen ulempe å ha det og hatt det som en hobby. Nei. Du er jo vår lokale IT-fikser på LAN. Det er Veldig. ikke jo Adundas denne gang som alle andre ganger. Nå må vi tenke kreativt på å få det til. Ja, det, det skal aldri være plug and play på, på et eller annet, da er det ikke skikkelig LAN. Nei, ja, men det synes jeg er litt av opplevelsen også, eh, å ta med seg alt utstyret og lasse det opp i bilen og begynne å koble til å få denne marakkelsen til å funke. For det ser ut som et sånn spindel ved å rinne nå av ledninger. Og veldig mye av det overflød dikt per, per den løsningen man har nå, men vi har i hvert fall mye ledninger i omløp. Det var mye ledninger, men med trådløst, faktisk. Kan man få se headbelofter? Uten en hall. <laughs> man har klär på oss. Alltså, ja. så är ja. ja. ja. det inte Ja. det är det är lite kul oui, då. Weet, kommer ju i det bästa jag har sett sedan Movieboxen från Santi framme på marknaden. kan Moviebox. Moviebox. Ja. Alltså oss, vi är ju så heldiga att uh, familjen investerte i en VHS-spelare. Så går du og leier en koffert fra videoverdenen. Åh, sånn! Med, med videospiller i den. <laughs> ja, sånn. den i dag. <laughs> ja, ok, ja. Bare ta topplaget og åpne opp, sette i kassetten. Med Eide, en sånn en gang i de Eide, moviebox? Med anpasset den. Ja, med, med anpasset den. Han ble aldri levert? Jeg vet ikke helt hvorfor vi hadde den, men... <laughs> men men jeg hadde den i hvert fall ikke hørt, men den så lenge at det var vår. Så den ble, ble hyppig brukt det. Da hadde du trillet inn med kofferten nu. Ja. For du ringte på Nere. Ja. Og jeg bor i 3. etasje. Så tenkte jeg gjerne skal meg Henning hjelpe Oye bedre. Så hevner jeg og har alt med meg. Så står Oye der i en stor svart koffert. Ja. Det Ja. ja. Så åpner den opp. Det er altså ikke så fint i to med datamaskin og tastatur og mus og alt det trenger på den ene av seg. Mm -hmm. Og skjermen i dagerlaget. Ja. Og en sovepåse i veldig. Ja, en superliten sovepåse. Og alt var, altså, nå fikk jeg kvinnelig hjelp da, fordi jeg klarer ikke å pakke så kompakt. Og det er jo ikke min kofte i gang, det er jo Carina sin. Aha, okay. Den er en veldig fin og ny koffert, hun har ikke brukt den i gang. Så jeg tog jobbefru turen med en kofferten. Ja. Och och alltså den är ju är aldrig så stor fyrkant av komfort. men damer reser ju med mer ting. Så det alltså på land. Ja, jag jag jag det. Så uh, det er faktiskt det jag jag syns var väldigt praktisk på ingenting värre än att liksom ha ha disk eller kabinett under en armen, men schema om andra om en sikt dagen föran. Det så går det fram liksom komrigt. Fram med bagge. Altså må du gå flere turer? det er driv. Det er ikke tur heller, men, <laughs> uh, men nå har alt skit pakket ned. Uh, og så var vi kommer og åpner komforten og pakker ut. Uh, kan jeg se jeg det. Selve merket, Denne podkasten er sponset av Samsonite. Tenk hvis Hamar får nysst i dette landet. Jeg kunne selv ha tusenvis av det. Men så mange forandre, vet du, så statlig driver det fulle. En komfort. Nå er jo kabinettene midt av sånn medium stør også, så jeg vet ikke om dere fått plass i en, en sånn komfort. De har laget sikkert uh, store nok, de det mener jeg er på. Altså, vi, vi så jo et slag for mange folk på dette landet, vil jeg påstå. han sitter med... Uh, 3070Ti Er det? Ja Og i7 eller i9 prosessor? i9 uh, i9? Oui, du har Noe lågt <laughs> Du har en jævlig På Ja På Ja, det stemmer nok det ja. Og jeg har en laptop med 1050 Ok, ja Vi spiller de sammen Ja det är samma igen och varför tar i alla personer? <laughs> alla välkomna. <laughs> ja. Men det är så viktigt alltså. Ja ja, jag ska också där vara svararen så Ja. Och det spelar väl över PC:n. Det med kommer vi tillbaka det. Det är ju kan si, minimumspel som kommer ut nu. Ni ja. får ju spellt kan si, man min maskin ställer sig dagens, dagens krav rätt att säga. Uh, og det er jo derfor jeg mest på Playstation. Mm. Men det er jo ulempende da, hvis ska ha Playstation og Switch på PC. Så er jo summen ganske stor. Mm -hmm. Putter du all den summen i en maskin, så får du jo mer for pengene. Sånn sett. Ja. Men det... Det er jo, Det er jo... Ja. Å, å holde fulle med, med kraver på, på PC fronten det är ju, just du skal ha det som kan köra max steg här så så har du fort en dyre upp i. Ja, för det är kanske du heller. Nå no, nej. Nej. Nej. det är för mig sagt nå. Ja, ja. Longhorn? Longhorn. Nej, där men fick jag nå. Ah, fick jag äta, va? Så och i alla fall till vårt bruk nå. Ja. Mm. Så okej, okay. vi ligger resa, vi ligger komfort. Så rätt, jag tänker komfort. Vi ligger var uppe länge. Ja. Är det flera grunder där som striver och har liggefäster i en ålder av vuxen? Ja, jag synes man täcker dig. Så så då skulle kunna det det är kan jag si, en sån intensiv ökt. Uh, hvis vi har spilt og så får vi liksom, det går jo når vi spiller på mandag så er det liksom 1-2 timer, ja. og så får vi litt progression i disse spillene våre og vi har jo hatt ulike spill mellom oss kampanjer, men nå får vi liksom tatt skikkelig innhog i alle disse spillene som har spilt så det, det er jo, kjekt det ja. er kjekt da, også på liksom, vi gjorde jo nesten aldri i hvert fall kjeg da å uh, en, en lang spilløkt Sammenhengende. Jeg har aldri lenger enn en halvannen time. To. Mm. Sånn som jeg pleier å spille. Ja. Så er det jo alltid liksom... Når vi taler på mandag, så er det jo unger, og så er det ditten, og så er det detten, og så... Ja. Det tar litt tid å komme i gang, og så spiller med og så er klokken så mye at ja, nå må vi oss. Ja. Og hverdagen er der vi må over. Men nå! Nå var det pur, rei med Det er ingen hinder. Ingen Ja, det var vår egen, sånn, ja. det grensningen var vår egen fysiske... Fysiske Vå, utholdninger. Ja. Vår egen fysiske og mentale helse, så... Ja, ja. ja. og det har sluttet like ja. klokka ett eller to eller sånt. ja. Men spil. Ja? Har du lyst til å begynne, Henning? Ja, det kan jeg. Ja? Kan... Jeg, men... du tar du deg eller tar du deg i... Jag kan nog säga si vad man har spelat. men ja? vi byntte ju med Helldivers. Ja. Helldivers 2. Ja, gånge. Spelar 2 på PlayStation, lik för det. Ändligen har ju snackat om det tidigare. Ja. Ja. Men henne alltså med Jukka ju har ju snackat om Helldivers, men vad tänker du? Väldigt käkt. Um, det er ju det är ju uh, likt som enen. Men med en helt annan uh, grafik og her er det eh uh, första persons perspektiv istället för ovanifrån ner. Mm. Mm. Uh, så det är ju med Kostas så osäkert med mig for mange år sedan. Det längen ja. sedan. <laughs> like like ja, men jag jag sa det här är ju akkurat lika kos och lika kaos. Men jammen har med har med skarpa så tagit en storare steg för att för skillsträ eller bara vara sysstadöna alltså. Jag har ju börjat med samarbete. Men nu kan man faktiskt jobba sammansatt lag. Det <laughs> ja, Men det jag funderar på är Ja ja. med grader upp i alaskrisnivå. Mm. Och vad vill klare. du snacka i samma? Och klart och det. Ja det. Ja. Jag har ju massor med det alltså. Fan vad välte. Jag sysgar efter men. Jag lata nästan nivå 6 då, extreme. Mm. Det var lite svårt Men femma nivå där klarade man helt fint. Altså, det varierar ju från uppdrag och uppdrag och vilken type uppdrag det är. Eh, om det är små drubbotar eller biller. Eh Så alltså jag jag känner har, har liksom ett väldigt vitt spektrum av uppdrag mentalt och den motstånd man möter då. Vad av det liksom walk in the park, og ja, ja, man bare kruser gjennom andre gangen, så ja, det siste oppdagen, och da var det så vitt med vi klarte å komme oss i evakuering-skibet. Ja, du var vel egentlig den neste som klarte det. <laughs> ja, ja. Og vi klarte ikke men vi var nesten det. Men, ja, nei, det, det har gått gradvis bedre, og nå er vi liksom har spesialiserte oppgaver på av oss. Alle vet hva de skal gjøre, og <laughs> til en viss i hvert fall. Så det funker veldig bra. Veldig god følelse når, når vi klarer å, å jobbe godt sammen, og få det til på den måten. Det er ganske frustrerende når det bare, når det bare er kaos og døer hele tiden. Men når det er mye kaos underveis, og vi allikevel får det til, da det skjedd. Ja, for det er to typer kaos. Da det den gøye kaosen, der du har litt kontroll i dette her. Mm -hmm. Og så er det den der alt bare ramler, da det ikke løye. <laughs> det bare ramler så... sammen mer og mer, for ja. du klarer ikke å grave deg ut av det. Norsett ja, ja. Uansett <laughs> hvor mye du prøver, og til slutt er, liksom, ja, da, da er det ferdigt. Mm -hmm. Mens du klarer å grave deg ut av dette igjen. Det er tilfredsstillet. Ja, det er nice. Så det var Helldivers? Mhm. Mm Hva var neste? Escape-simulator. Escape-simulator. Ja, det er det. Det er også, ja. ja. Gode økter. Veldig god økter med, med escape-simpatum. Og veldig kjekt, altså, med escape-rom. Jeg, jeg har hatt litt sånn blandet erfaringer med... Jeg har spilt meg en sånn escape-rom-ting på spilutgave. Stemmer. De har jo sånne... Ja, det, det er det samme designet. De har, ja. har fremmedelige temaer. Jeg har prøvd et par av de, og jeg følte det var liksom mye det var ikke logisk på disse brettspillene. Det var kjipt. Og det... Det var litt nedtur. Men uh, i, i Escape Simulator så føler jeg at det er... All ja, hovedsak er väldigt bra gått her. Mm -hmm. Og vi jobber godt sammen og tar og... Altså, ofte så står jo alle tre på, på hver sin plass og... Plutselig så har ha några i lommen. <laughs> som ingen all hade tänkt och så vidare men det det har ju blivit väldigt mycket bättre. Ja, vi har väl flinka va lägga någonting. Ja, jag jag går. Jag har hade i lommen. Nej. <laughs> har har du i lommen? Nej. Ja, det var värre. har en kod här det är det är det viktigt. var ankadet så var det sån mappe sånn og jeg, det var i begynnelse å være brett Og det var så mange mapper rundt omkring Og jeg bare plukket opp alle salen min Men så så jeg at det var så sykt mange mapper i det rommet At nei, det har ingenting å si ja. men, men så hadde det jo noen å si det Fordi det var en blå mappe Ja, det er de kjennende Ja, og det, ja. Var, det var noen i hvitt, rødt og blått og de var spesielle i motsetning til Alle disse andre generiske mappene Det har vel bare vært En kvote med Synes var teit Etter vi hørte svaret ja. eller molekylkoden ja. ja. differensen så er det komplett mulig jeg er litt til våge å forstå ja. Hvor, hva som og en en ting med disse spillene er jo å prøve å unngå å tenke for komplisert for det løsningen skal være inne der. det skal egentlig ikke kreve noe som helst forkimskap Nej. men noen av tingene har altså de også hjulpet det er realistiske elementer inni her ja, det var jo den der... Men denne... blendeskriften viste seg å være helt ekte. Ja, ja. Og den er programmeringsopgaven. Ja. Der sto det jo i klartekst hvordan du skulle gjøre det. Ja. Og det var til vi hadde lagt med en lapp om, med, med hint hvis du ikke forstod det. Men det var ekte godtings logikk. Ja. Ja, ja, logikken var, var helt uh, fin. Men skole som liksom bare skrive hello world, uh, hello på, <laughs> på, på, på skjermen der. Rett og sånt? Ja så det det gick ju väldigt mycket fortare med att kunna att förstå basiken. Ja. så som tänker kan nog svullen hjälpa lite men det ska inte vara nödvändigt. Man måste hålla på med molekyl i koden. Ja så var det ju liksom ah börjar tänka liksom vad slags komponenter är det vad det är kemikalier vad slags molekyler det egentligen är. Vad sa hon? Sånn. Nej, ingenting med det att göra. Nej, i det hela sett. Nej, eh uh, väldigt bra, men har väl egentligen klart och runda. vanilla ska utgåva när Så, ja, så finns det nerladdbart innehåll og brukar baserat rum. rom. Jeg vil jo bare gjette at temaet, grafikken, musikken, gjenstandene, de er veldig, de er veldig kule temaer. Og det skal vel gå i oss for private brukere, ja. vil jeg tro. Men det gjenstår jo å se om de klarer det, altså. Ja, for når jeg var inne på menyen, så så jeg liksom at du, du jeg så på ekstra brett, ja. og så var det liksom, de beste bretten i 2022 Og beste brettene i 2023 uh, Og inni der så var det Et sånn Harry Potter Tema huh. Og jeg vet ikke om det er offisielt Eller noen liksom bare har juksa seg til det uh, Men det så Ekt ut uh, Og litt sånn andre licenser da Som passer okay. Under uh, eskapen som Scooby-Doo Og litt sånn <laughs> ja. magi Og litt sånn King Arthur og sånn så det, det virker som det er mye kreativitet i bildet ja. fra brukerne selv. Men hos, om de føles gode og løsa, det gjenstår å se for mm. alt ligger jo i oppgaven. Ja. Er det en god gåte? Eller er det bare sånn, ja, bare klikk ja. til du klarer det? Det er en del så disse tallgåtene som kan bli litt som sånn fetch quest-aktige, ja. hvis de ikke er gode hvis de alltid liker. Ja. Det, det, altså, stort sett koser meg veldig med det. Det jeg synes var litt, uh, litt sånn funky var jo det kontrolleren når du skulle putte <laughs> ja. ting inn uh, noen ganger, og... Uh, fysikken liksom, er funky. Ja, fysikken er litt funky, ja. Ja, <laughs> den treffer ikke. <laughs> så så der, der kan det være litt sånn fumling med, går dette i dette meningen, eller er det ikke meningen, og så plutselig bare sånn... Ah, er en bassegne der likevel ja, ja for da er det du har jo løsningen mm. det er bare liksom du klarer ikke liksom kjeppe mot spilet ja, imot spilet det, ja. det er ikke der uh, som hindringen skal være ja og hvis ja. tid er viktig for dig. Då hadde jeg blitt forbannet på de tingene der ja men i dritt i tiden og jeg gleder meg egentlig til å prøve å ta opp igjen noen av disse alene for da faktisk er alle bitene av fysselspillet ja mm. Men jeg tror det er to ulike opplevelser. Ja. Å sitte med alt selv, eller så styrer jeg i midt i hjernen og sitter og kikker med noen hund så hører jeg Henning ro på, har en bok her om fugler!» Aha, bra med godnøp! <laughs> ja. Jeg tror nok for min del så er nok dette et som er mye kjekkere i multiplayer. Ja, tror det er mye kjekkere med... multiplayer. Men det er blant annerledes single, så jeg tror ikke de har noe tatt brett og om igjen. For jeg har ikke løst alle mm. bitene har gått med. Nei. Og treespillet? Ja. Little Company? Ja. Da har vi prøvd litt fra første gang i går kveld. Og vi visste jo veldig, veldig lite om hva det spillet gikk ut på. Så med hoppet egentlig bare ut i den dype enden. Leste en veldig kort manual. Inne i spillet? Inne i spillet. Alt, alt føles jo veldig sånn hjemmelaget. Eller litt sånn, inn i retro-grafikken er jo enkel som fly. Og vi visste egentlig ikke helt hva vi skulle gjøre til å begynne med. Nei, det var jo en ganske brett læringskurve på, på, på det spillet. Og så liksom, koppler sig seg til terminalen, og så må du skrive det inn i sånn, DOS-commandor, holdt jeg på å si. Mm. Ja, det er DOS-commandor. Uh, hvordan du skal, du skal kjøpe utstyr og se på uh, et kart, eller en slags radar, hvor de andre spillere befinner seg, og så videre. Så uh, grafikkmessigt så var det jo, hva som man kaller det, sjamere enn <laughs> Ja. Jeg tror kanskje det sånn. er det är Game Half-Life 1998. Så er det är inte rätt, det är 24 andra. Det det möjer ju, det möjer ju runda i kanterna. Det alltså det är inte pix det är inte pixelgrafik. Mm. -hmm. Det är liksom ett sånn tecknade seriestil. Mm. Men det är väldigt tydligt och väldigt enkelt. Jag tror det gjorde med vilja och därför du ska liksom se minimalt ja. I märke stämma du i skogen och i dessa gångarna och grottorna. Det är liksom det du inte ser som ska skrämma dig. For, altså, selv om det er enkel grafikk, når du hører noe som liksom, kravler mm. eller ser noen øynene som har poppet opp i mørket, jeg friker jo uen. Ja, <laughs> for alt du kan gjøre er å springe. <laughs> ja, du kan ikke ja. kjempe. <laughs> Og uh, selv om grafikken var, var sånn helveis, så var det var helt spottet om, sånn du hører liksom, Etterkampen som kommer opp ståletrappene. Ja, og det, ekkelig, det er altså. litt langt vekk. Det er nedført til venstre, så hører du, ok, er det over meg eller under meg? Så, eller er det på siden av meg? Ja. Så hører du det tapper forbi, og så kommer du ut på andre sider, og så hører du det kommer nærmere. Og så er det bare, ok, da prøver jeg å springe motsatt deg. <laughs> ja, og nå, vi måtte se litt på YouTube før vi lar, Ja, ja. Og vi vokser jo bitt, bitte, bitte, bitte litt, når vi sitter i samme runde og spiller. Ja, vi skal gjøre det enklere. For stemmeprat kan du kun ha når du är fysisk og sitter og kan dere til mm. Eller når du forsvinner. Eller walkie-talkie. Eller walkie-talkie, men da bruker du en av fire slots til walkie-talkien. Mm. Og, og så er det också sånn at du skal egentlig ikke i sammen, for da kommer man strage å høre Ja. Det tror ikke jeg Det tror ikke jeg er lyden, ja. det er det det... Jeg er lyden av de. Og lys, visst nok. Og ja. lys, noen av de, også. Ja. Også er det for de som stopper opp når du lyser på dem. Det visst også noen av dem. Ja, stemmer. tar du de deg hvis du snur ryggen til akkurat de der i Mario. Ja, du må stå og se på dem. Ja. Det siste du har lyst <laughs> men, ja. ja, det var mye du oppdaget her, egentlig. Litt bare Ja, ja men... Um... For, ja. veldig, veldig uh, løye, kjekt og absolutt et samme utspill en står jo igjen på romskipet og liksom fyller med og forteller de andre hvor de ska gå for det går jo ikke an å se noen ting um, og så er det liksom hvis vi ikke klarer altså, det går ut på at du ska gå rundt på planeter eller på måneder og samle inn skrap <laughs> som du finner bygninger, och så ska du møte en en kvote ja. når du skal selge dette utstyret og det må du gjøre på så så lenge tid, og hvis du ikke klarer det, så bærer du fløsje ut i verdensrommet, så får du fyken ja, det er noen sånn Cthulhu-sentakkelmonster som gjør alle det søtre nødt til ja, så gjør dig ikke betaling og så lenge du klarer det, så är du klar for neste oppdrag och och sån fortsätter det och visst du inte klarar det så så blir det ett o. Då spelar över. Då du byna för ni. Ja. Det kan ju bli lite långträckligt kanske, visst du spelar väldigt väldigt på kort tid. Jag tror det blir väldigt repetitivt. Ja. På över tid. Jag tror egentligen jag har alreade på något mode 8 dagar 90 av vad jag spelar om og går i ja. i en veldig kort uh, ja. session og så er det jo vi kan jo bli veldig mye bedre og det er jo på en måte en, en belønning i seg selv ja, men vi lever oss fiendene hvordan skal vi skal håndtere det vi må leve oss fiendene og så er det jo også ute på i det sære på månene ikke inne i bygningene der vi de samler inn styrer, mm. men ut forbi ja. så er det alltid likt Hjegang. de er ikke generert det så da er det jo, går det an å finne går an å, som du vet med hvor man skal gå hver gang, og slett på å sløse vekk tid og sånn. Ja. Ja, det vi så galt inn i å på YouTube, det var å, å sanke sammen sånne bikuber som ligger ute. Så, er det, ja. så det, det er det jeg har lyst til å prøve på. Du må Hvis... inn for akkurat det biene og springe som var i uving, og så kan du måtte ta bikuben. Det så jo veldig vanskelig ut. Ja, ja. Och så är det väl sånt att de sista planeterna i alltså den sista gruppen med planeter, de må de for å reise det måste du betala för att resa till. Ja. Så de det är ju lite progression sånt där. De måste egentligen betala pengar för att få lov att dra till de världarna. Mm. Og, men det är alltså visst du inte får till ett uppdrag. Så man blir helt från dig. De. Ja, ja, det är okay. <laughs> det. Det är just det lite grejt och vida i Galactic Tybes att det, det resette visst jag gjorde. Eh, uh, Kraghammer. Full sån uh, eh äkta old school. Är det galls? Roguelike eller roguelite eller något sånt. Ja. Ja. För vet man liksom man kan okay, nog starte med en så kallad run og så, ja. og så ser så se hur mycket vi kommer. Det kan vara en halvtimme, det kan det flere flera timmar. det är avhänger ju hur frinke med, men ett tips är att ju mer bättre medkädde spele och kus finne och med finne så blir man ju bättre och man susar förbi dessa första nivåerna. Ja. men det står ju hur hur tid man välger och bli god i detta. Ja. det tar kanske några kvällar. Eh ja, det är väl troligt. men det är grejt med en skärn annan större läras liksom det ja. Hur skas? Ja, den delen där, den uh, beror väl faktisk. med faktiskt. Det beror mest på guideboken och allt det på så. Ja, den uh, det biblioteket ja. uh, monster, det kan man slå upp. Så vi har de monstren någon där med uppslagen. De som er skannade, ja. ja Okej, okay, så det är några progressioner. Ja. Lärling. Lärling. Och så ja. har man XP som du får ny rang. som betyder så betyder ingenting. Du kan kalla mig chef eller lärling ja. eller nyansatt, men jeg, jeg, jeg, jeg tror at de som lager har bare puttet inn litt sånn grunn til det. Ja. Jeg drev jo og googlet sånn, skal vi finne et nytt spill når Helldivers bare krasja for oss og bare var tøys? Mhm. Så ramlet jeg over Escape Sim, mm. for noen sa på nettet at det er bra, og så var det noen andre at alt jeg visste var Little Company, fordømt bra, men godt under raderen. Ja. Det var det jeg visste om spillet. Så tenkte jeg, ja, gør vi da, vi prøver det. Mm. Og det er litt kult da, å gå inn og, og finne ut av ting litt kjønn. Ja, det, det som jeg i hvert fall. For jeg har jo alle gått in i det, uten å vite noe på forhånd i det Ja, jeg har ikke vist noe. Og, og det er jo egentlig ganske sjelden vare for uh, vår del. Kanskje for alle, del. altså hypen og PR-en og kulturen. Altså, du, vet, du kjenner jo et spill før du har spilt det for første gang ofte. Mm. Ja. Ja, så bra, bra idé, Jukka, du må jo bare fortsette å, å få sånne, jeg vet du leste her, hvor du vandrer, hvilken forum du er i. Nei, det er en gode venn Google, jeg spør. Ja. Jeg kan jo ikke dette reddhetet og sånt, men altid viser meg inn til reddhetet. Ja, er det, det... så er det noe der som har sagt noe tilfeldig, tenker jeg, så er det bare å teste ut. Er det, er det noen nye spill som du vet kom i sommer, eller høsten, som, som dere tenker, ja, det kan være noe for oss? Kommer du på noen? Jeg kommer jo på en ting som jeg har lyst til å spille eh, oss de sammen når det kommer, og det er jo eh, Faktorio 2. Altså, det er jo ikke Faktorio expansion den har det, ja. når du skal være på alle de planeterne. Nå har dere jo fått införringen i, i originalen, om du kan si. Ja, har vi en sånn crash-kasse. Og så kan vi kanskje ta, ta den sammen. Det hadde man ikke litt. For det, når det andre, så hadde jo jeg allerede hatt 500 timer i, i, i, i spillet. Så var jo mer arbeidsleder, egentlig, ja. enn en noe annet. Jeg synes det var veldig, veldig kjekt og likevel. Ja. Uh, det var kjekt hvis det var nye ting å, å oppdage. Ja, for, ja. mm. for det var jo også. For var covid-spillet et faktorium. Ja, det vet du hva, har jo spilt i mange år. Ja. Uh, det har jo vært i... Det var jo i Early Access i i alla fall 4 år för det ble Og jeg, Og med Relisa och jag hade varit med det var i starten ja um, så så jag Factorio 2.0 Det är det ikke som en uppföljare men som en uppdatering. Ja. Grattis. Eller vad är den uttitelsen? Jag vet inte så helt. Jag huskar helt hur sti har tänkt att göra det. Nej, men jag tänkte skaffa mig det i alla fall. Ja ja. Ja. Kan vara det med. Eh, øh, du på spel? Ja. Eh, jag tror inte jag farm ett utan Det er, ut er ju Space Marines 2. Ja. Ah, där var jag sund. Ja, men er ju den eh øh, ja, jag huskar som øh, i lagspel eller hämso utgivarspelet men de det har varit sån liksom köpt upp av dit den och datten Gebrace och grupp grejer. Ting har i själva god bra med utgivaren. så jag tror spelet fortsätter komma ut men eh det blir dessvärre försinkat på grund av allt det och men når jeg ser på traileren så ser det ut som et veldig kjekt som spill som en kampanje for tre spillere. Ja. Så, men det kommer ut av høsten. Ja. Så fram til det så har vi jo Helldivers. Det ser ut som liksom, spilskaperne holder liv i det en stund. At det liksom alltid er noe nytt å gjøre det. så har vi Escape Simulators og... Little Company? Ja. Uh, Henning, du har jo begynt å på Baldur's Gate, og det er jo multiplayer. Men du tenker kanskje ikke på det som et... den type spil? Det kan det godt være, men det er jo ikke crossplay enda. Nei. Nei. Men, jeg tror det skal komme, altså. Etter hvert. Jeg tror ikke vi vil på Playstation. Jeg tror jeg venter til at har god nok PC. Mm. Jeg er... Uh... Jag tänker i vart fall at uh, att uh, at jag har jag kunde aldrig tänkt mig det på konsol. Nei. For det er så många mekaniker och ting och menyer, men dock har som har spelat uh, Diablo på, på PlayStation og som sa det fungerar helt grejt. Ja. Så hade jag sagt att sa det sig att helt fint här och. Ja. Eh. Jag tackar men vad det det er jo en foretrekker å gjøre det, da. Ja. Men tenker du sånn gameplay-messig? Hadde det vært gøy å liksom spilt i lag? Det tror jeg. Ja. Det, det tror absolut. absolutt. Uh, problemet er jo... Hovedproblemet med det er jo hvor mye tid som har tilgjengelig. Ja. Uh, det er så dypt spil, sier vi. De. Det er uh, veldig dypt. Jeg har bare rett... Ja, underkant er det ti timer i det, men det hadde, det hadde absolutt vært kjekt å ha hatt med, med kompiser og ikke bare NPC'er. Ja. ja, for da tar du hele historien i sammen, mm. så bare var det en av ut med en ekte spiller. Nei, ja, jeg vet ikke om det er sånn det fungerer. Jeg tror de, de samme NPC'erne er med uansett. Ja. Far kanske bara att ni roller och figurer og... Ja, för du kan, kan ju spela alltså inte bara NPC:er, men du kan också spela de andre karaktärerna. Undrar visst. Mm. Ja. Uh, så du du spelar i spelet så spelar du liksom dig själv och dessa halva du styr du, du styr kamraterna som är där väl. springer ut i världen og i uh, kamp Ja. Så liksom, den der tingen der, det tror jeg det funker helt glimrende ja. med, med all denne dialogen og, og sånt du gjør som er et viktig element av spillet og hvordan du den denne her dialogen ja. og hvilken skill-trades du har på godt norsk. H hva du bruker og hvordan du prøver å overbevise andre eller trua eller lese tenkene disse eller noe sånt. Ja. Hvordan det fungerer i, i Multiplayer, det har jeg ikke sett noe på, men jeg er ju litt spent på hvordan den mekanikken egentlig kommer til å fungere. Ja. Om det som om alle ser liksom det samme bildet da, at det er en som har eller om det ender bare utenfor ja, det viktige deler si av historien. For det styrer mye av hva som skjer videre ja, for det, det er et rollespill mm. det er å spille en rolle mm. ja, gå inn i en karakter og, og det, det er ikke bare slåsing det, det du gjør påvirker verden rundt deg ja i hvert fall til en viss grad for noen kan du jo di avlogge for et rollespill det er jo ikke det Nei. det er et actionspill ja. ja. mye 8-graderinger mm. men du spiller en rolle du spiller en rolle som den helten som går rundt i denne måten. Sånn spiller du alltid en rolle. Ja. Ja. Ha, det er veldig spennende. Jeg, er det, jeg skal følge med på hva du tänker om balls greit når du får litt mer timer under belte, Henning. Ja, det, det kan gå fryktelig lang tid før jeg har <laughs> mange timer under belte. Men. Det er ikke hovedspillet ditt nå. Altså når du ikke spiller Moss, så har du sikkert et spill utenfor. Ja, nå har jeg jo begynt Jag har det. Jag kommer fram. Kanske det är uh, Horizon. Du visste Horizon. Jag gjorde det. Ja, jag hann med gasen jag. har ju rentligen Horizon Forbidden West kom til kom till ps vi prova det. Jag likte ju väldigt gott eh uh, Seradon. Uh, mhm. Det så då måste vi prova det också. Når jeg var ferdig med Serodon, så tenkte jeg at da, da er jeg egentlig ferdig med spillet, for da, da var jeg mettet. Jeg hadde jo gått over 100 timer på å fullføre. Men det var, det var jo med expansion og fullback full da. Men jeg var ganske mettet da. Men det begynner jo å tira fort, så nå er det jo et par år siden. Og da var klar for å gå vidare i historien. Hva er utvidelsen, det utvidelsen dessverre da? Er det Frozen eller noe Ja, det var noe sånn. ja. <laughs> du, du var oppe i uh, et kalt område. Ja. Mm. Mm. Jeg har en gammel slager jeg har lyst til å spille på et tidspunkt. Ja. Og nå kanskje det snart begynner å nærme seg tid. Når, altså, I alle fall sånn i forhold til hvor langt spillet har kommet. Og det er jo det spillet så du kanskje har spilt mye i. Rødrene dine. Warcraft, Warcraft. <laughs> ja. 3? 3 Det koster meg skikkelig med Starcraft 2 Ja Warcraft 3 har jeg nesten aldri spilt Ja Skulle du lyst til å spille igjennom en eller annen dag Ja, i en sånn modus Ja Vi ja. mm. tror det finnes noe Ja Vi leste den der jeg. jeg tror det, ja. ja Det blir jo litt sånn hjemmesnekret Sånn som så Starcraft-moden Ja, helt topp men, men det funker jo Ehm. Um, Då tror hvis du ska göra det så må du köpa reforged. Ja, den det går fint. Ja, for du får ju köpa tag i kan ju bara ha classic. Du kan ju bara köpa classic det det ikke. Om inte du var heldig Og hade en classic CD key för den. Jag hade den men jeg kan inte köpa den. Jag har leiderat dem. För har ägt det. Säller mig kanske helst så aldrig mer. Mm. Så där är så är det ett som är for i hvert fall. Og det kan jo jeg spille. <laughs> siden jeg, så, jeg har så dårlig PC. Det ja, har jeg. <laughs> det var cirka like dårlig PC. Ja. Nei, altså, siden dere snakker om PC, så har jeg jo... Altså, det er jo dritt å ikke kunne spille spill med dere. Nå tenker du har en litt moderne PC. Altså, din PC er jo nyere min. Men det er jo jeg som er, kan man si, det svage leddet her. ja. O eh, så har jeg liksom bara en sniffa som vitt på tanken og körbe en sån hål hål PC. Stintäck. Ja, eller det finns ju 18 oh, muliga varianter. du vill inte ha en veså? Alltså jag jag syns det är mycket överliggehålle. För jag vill ha sån en snappy liten sexy packning. Ja, och ja, kan jag ha med en leputur, men det er Det känns fast då liksom. Nej. Nei, nei, nei, han skal ikke, altså, jeg, jeg trenger jo PC-en til kringkastning selvfølgelig, ja. og Windows og, og sånn, men jeg trenger ikke ha riggen. Jeg, jeg trenger ikke ut komponenter hvert andre år. Men den må du jo ikke. Nei, nei, men... Men en PC også, ja, ja, det går jo, men... Det liksom, fristelsen til å... Heile, altså, en PC-rig er jo skapt for å bytte ut komponenter. Ja. Men hvis jeg kjører med en sånn liten pakke, så er jo den skapt for kun å spille i grunnen. Ja. Og du skal ikke bytte den ut så ofte. Nei. Og så er jo prismessig, ja det er greit. Jeg tror på, du kan få 5-6 tusen kanskje. Ja, de er relativt dyre i Norge i forhold til andre landforer, mm. i hvert fall Steam-siden, hvis dette er en speseffekt, husker Ja, ja, ja, trenger, det trenger ikke være den nyeste modellen. For hvis jeg hadde kjøpt en sånn type maskin, så hadde jeg jo klart å spille dagens... Spill på mediumsetting, sikkert. Ja, det jeg tror jeg. Og så hadde den vært god et par år. Ja. For jeg tror det er noe med måten disse tingene lagt på, at de er liksom skreddersudd for å optimalisere eh, kjøringen av spill da. Mm. Ja. Eh. Og så er det jo en, en relativt liten skjerm med relativt liten Ja Som gjør det det er mye enklere å faktisk kjøre ganske tunge spill. Men siden kjermen er, er en hundeholdt ting, og da trenger ikke oppløsningene være noe særlig. Men kan den gå og kobles en kjerm, sånn som sånn Switch kan? Ja, skal det. Gå music keyboard alt det da. Mm. Skal du ha music keyboard ja, ja, jeg hadde jo så det i LAN med dere med en sånn liten kjerm. Jeg hadde jo på en måte gjort den til en fullverdig PC. Ja eh Axman dockingstationen. Just det, som docking ja, det är ju en switch egentligen. Ja, ja. En PC switch, ja, en PC switch. Och nu säger shit är ju ordar, men eh uh, på mode, hvis jag skulle köpt en ny maskin var nå, så hade jag heller gått för den versionen. Ja. En, en ny rigg. Uh, ja, vad det då sagt med 10 12.000, ja men så. Men det har med den som jag byggde som jag har testat den. Ja. Den tror jagstas 7000. Jag sånn altså, var schyssam och undan med för själva persa. Och då köpte jag allt sånat att det passade till kvar andra. Vad var passat drit. Åh, och schackkortet passat drit. Men sammanlagt så blev det inte dyrt och jag fick likväl mycket för pengarna. Han mm. var skitdritdrit, har jag inte väl gjort? Mm. Man är ekonomisk, processor som får störr else egentligen jobbar ganska gott. Så i tron kan jag Kjøper de rett i komponenten så lenge de passer sammen. Mm -hmm. Og så vet du at jeg har nå... nå har jeg kjøpt meg en Playstation 5 eller en Playstation 5 Pro. Mm -hmm. Skal det bare være sånn? Men hvis du holder veldig igjen på en komponent, så må du begynne å oppgradere den, ja. Mm. Hvis du vet at jeg har kjøpt en sterk prosessor uh, med øye minne, og så har jeg trangt en penger og så jeg kjøper jeg tre kjermkurt, da må du oppgradere den med en sånn. Ja. Ja? ja. Skal vi lande, men skal vi nuarna vad ska vi fan la mig. vi spela något då? Du, jag har ett litet förslag, ja. det är ju något helt annat än det vi spelat tidigare. Åh helvada. Det är et spel på Nintendo Switch. Ja. Eh, och det tar Jag har provat detta förr, det tar max 15 minuter. 15 minuter? Ja. Hör du dig? 15 minuter till översta här med. Ja. Är det konstigt? Det är Contra Operation Galuga. Dette det hade jag inte med om, det. Det oss 0 kr. Men uh, det är god gammaldags sån arcade spring och shit. Vad sa jag? Och det barnvänlig. Så du menar easy mode. Ja. Då kan man faktiskt runna demo. Okej. Okay. Och då hur önskar Contra? Ja. Henning. Etter kontra så går vi å på. Nei, da må en liten runde med Little Company, tror jeg. Da er det Little Company. Ja, jeg hadde jo lyst til å mestre det, altså. Det hadde vært kult. Og ja, så, så ser vi hva, hva kvelden tar oss. Altså. Det, det vet vi ikke om vi har hånd. Kan det være å komme gullordkaget inn i landet? Ja, ja, det er veldig høyt sannsynlig. <laughs> Hei, kjære Littor. Hvis ikke du hadde satte på land selv, så sier du skal planlegge et. Det skal ikke så mye til. Nei, jeg er svinig i det. Ja. To gode venner i gul og rådkage. Og mer eller mindre stabil nettlinje. Og en veldig god verdt hos deg, Jokka. Takk for verdskapet. Jo, det var helt topp. Takk så ut. På igjen hør. Nå snakkes på. Takk for oss.